kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Punks Nodded Miklóssal jó is, hogy mondják, hogy Miklós, hiszen a honlap Miklós nap van, Isten élt este előre, is a Miklós nevű kedves hallgatóinkat, és remélem, hogy minden gyerek már otthon súvickolja a kis csizmácskáját, hogy kitegye az ablakba, amiben aztán honlap reggelre valamit belepakol Miki. 24.07.95.3 953 illetve 2406 ezen a két számon érhetik el az Anno Budapestet a kedves hallgatók, és két témát, két helyszínt ajánlok a, a kedves hallgatók figyelmébe. Az egyik a Hazai Fésűs Fonó, és ezzel kapcsolatban feltettem a kérdést a szerkesztőmnek, hogy mi is volt a Terliszter nevű anyag, amiről azt lehet tudni, hogy a, a magyar Hazai Fésűs és Szövés egyik nagy sikere volt. Arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy vannak-e még olyan hallgatók, akik ebben a üzemben vagy a gyárban dolgoztak, és mondjuk a gyárhoz tartozó művődési otthonban, ami egyébként klubmoziként is szerepelt, csapatták, és kulturáltan töltötték el a szabadidejüket, tehát hazai fésűsfonó és szőgyár a Soroksári úton, és a hazai fésűsfonás és a terliszter anyag az egyik téma. A másik pedig az Andrási út, vagy az egykori népköztársaság út, és azon is a Fiatal Művészek klubja, erre a kulturális intézményre szeretnék az Önök segítségével emlékezni, különösen azért, mert felhívtam Parakovács Imrét, aki egykoron ennek a Fiatal Művészek Klubjának volt a művészeti vezetője, hogy megkérdezzem, hogy az a pincér, aki ott volt lent a pincében, a Fiatal Művészek Klubjának pincében, az melyik francia színészre hasonlított? És keressük, keressük folyamatosan pörgetjük a memória lemezünket, de nem találjuk, meg nem üteszünk be annak a francia színésznek a neve, de hát nyilván lesznek olyan hallgatók, akik a Fiatal művészek Klubájában jártak és ott szórakoztak. A kérdés pedig a következő, hogy valóban úgy volt-e, mint ahogy a későbbi megemlékezésekben állította az egyik megszólaló, hogy az egész Fiatal Művészek Klubja egy akváriumként volt föntartva, a művészek ott művészek, illetve másként gondolkozók ott lugitszkolhattak, a hatalom pedig egyfajta horgászként, vagy éhes harcsaként ott örködött a Fiatal Művészek Klubja, zárójel Fika fölött, és... Figyelték meg a másként gondolkodókat, és írtak jelentéseket róluk. Tehát 24.07.95.3 a Terliszter, a hazai fésűs fonás és a Fika a mai műsorban, és Pankstant Miklós, illetve a vonaltúlsó végén, ha jól gondolom, akkor itt van Csukás István író. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenki szeretettel! Író úr, ön az egyik létrehozója a Fiatal Művészek Klubjának. Igen, valóban fiatal korunkban ugye létoztuk a Fiatal Veszek klubját. Az egyik létrehozója még pedig úgy körülbelül fél év késéssel, ami azt jelenti, hogy a, főleg a képzőműszek, ők voltak túlsúlyban létszállt is, elhatározták, hogy csinálnak fiatalok, elhatározták, hogy csinálnak valami olyan dolgot, ahol a fiatal, egyőre arra gondoltak a fiatal szobrászok festők össze aztán tágult ez a kör, hála Istennek, Úgyhogy az András úton akkor azt hiszem népköztárság útja volt. Találtak egy eléggé lepusztult villát, állítólag a Weisslisnek a valamikori villája volt. A szabályosan elfoglalták, akkor már én is bejártam. Na most az, az, hogy a festők és a szobrászok voltak túlsúlyban, az azt is jelentette, hogy rögtön elkezdték kifesteni például a falakat. Aha. De hogy kapták meg? Tehát azt gondolták művészek, hogy ó, művészek vagyunk, kellene egy hely, ahol tudunk kiállítani, szórakozni, vagy egyáltalán barátkozni, és a, a, melyik volt az illetékes hivatal, ahol az Na, alapítást... az, a helyzet, az a helyzet, hogy akkoriban hivatalosan is minden fiatal művészek, tehát írónak, színésznek, zenésznek, képzelősznek, stb. Volt egy háttere, elég jól működő háttere, mindenkinek volt egy művészeti szövetsége, Na most azok nagyjából szétmentek, feloszlottak, nem foglalkoztak a fiatalokkal, szóval az üres helyzetek voltak. Na most a, a kiszállt névlegesen, és hát olyan értelemben valójában hátoglögél, de egyébként egy fillért nem adott, szóval volt egy elhagyott villa, és azt mondták, nyilván a képzősek elmentek valahova, nem tudom hova egyébként. És jó azt mondja, hogy csináltak klubot, itt van ez a villa, hozzátok rendbe, és akkor mehet a szekér. És akkor létrehozták, ez egyből Fiatal Művészek Klubja néven indult? Hogy? Egyből fiatal művészek klubja volt? Igen, mert, mert ez adódott abból, ugye, hogy mi fiatalok is voltak, meg művészek is voltunk. Igen, mert ez egyébként nem volt rossz név. Megkapták fette, a helyet. a valóságot. Megkapták a helyet, kifestették, és mi történt ott utána? Na most az történt, hogy én, ráadásul a visszagondolok, szinte egyedül jártam, mint író egyébként, valószínűleg azért, mert az írók vagy máshol találtak helyet, vagy sehol nem találtak helyet vagy a fiatalok nem annyira, de hát azért elég sokat börtönbe szültek. Na most úgy alakult a helyzet, hogy én nekem, én arbitrát laktam, én nekem, meg még egy csomó hasonló korú fiatal embernek, kivéve a képzőőszeket, ők nem voltak szegények, elég szegények voltak, nem nagyon volt hova menni. Itt meleg volt, fűtöttek, jó társaság volt, én például minden nap bejártam. Egyébként, ha szabad elmesélni az, az igazgatóvá válásom történt, ez is így történt, ugye, hogy. Az előző igazgatóm előtte volt egy, egy induló igazgató, valami ok miatt elment, ugye? Értem. És akkor az egyik képzőhöz barátom, hiszen barátok lettünk a végén, azt mondja, hogy te úgyis itt vagy minden este, nem akarsz igazgató lenni. Mondom, adtak fizetést? Azt mondja, adunk fizetést, mondom, akkor akarok igazgató lenni. Hogy Úgy nem. választottak meg, mint, mint annak ide Mátyás királyt a Duna Pontosan? Tehát azt mondták, hogy jó, akkor Csukás István innentől kezdve a Fiatal Művészek klubjának igazgatója. Igen, nagy nehezen kiderült, vagy kiderítették, vagy létrehozták, vagy megoldották azt is, hogy ezt a megígyért fizetést valahonnan kapjam. Valahonnan kaptam is nyilván valami kerületi kiszkasszából. Lényeg az, hogy havonta avonta kaptam, na most ezzel együtt valami büdzsét is kaptunk, hogy így mondjam, tehát kaptunk amilyen két-háromszáz forint olyan pénzt, amit reprezentáciára költettünk, hát egyébként akkor is nagyon kevés összeg volt, nem nagyon kellett költeni reprezentációra, nem voltunk nagy igényűek volt egy büfénk valóban, ahol elég olcsó bort mértek, elég olcsó kávét mértek, talán még szendviset is lehetett tenni, nem voltunk nagy igényűek, ez, hogy mondjam, nem számított. Tehát ez gyakorlatilag csak klubként működött? Tehát összejöttek, kártyáztak, megitták a bort, és aztán szálláshelyükre hajtottak? Na igen, ez klubként indult. Na most, hogy hogy működött, ez volt egyébként egy nagyon szép dolog. Úgy működött, és ez nem csak az én érdemem volt természetese, hiszen a többek is bosszú lelkesek voltak, és megint muszáj mondani, hogy a képző vitték a prímet, elhatároztuk, vagy, vagy beszélgettünk, nem kellett nagyon határozni, ott üldögéltünk és beszélgettünk, hogy mit kéne még azon kívül csinálni, hogy őt összeismerkedtünk. Most az összeismerkedésre hadd mondjam el boldogan, hogy az én nagy nyerségem az egész ügyből, ami egyébként egy évig tartott csak, az volt, hogy az akkor élő, összes fiatal művésztel megismerkedtem, sőt barátságba kerültem, ugye, ott ismertem meg máig jó barátaim és ismerőseim, ismerőseim az, az akkori fiatal színészeket, zenészeket, képzőhőszeket és így tovább. Milyen programok Tehát, voltak? elhatároztuk, vagy, el, vagy elgondoltuk azt, hogy ha már ilyen szépen összegyűltünk, akkor nyilvánvaló ott kéne a dolgot, hogy mutatkozunk be egymásnak. Na most nem csak úgy, hogy én vagyok én, meg te vagy te, hanem fellépéseket szerveztünk, beszélgetéseket szerveztünk. Egyelőre a klubon belül gondolom, hogy egyelőre, mert nagyon nagy volt a lendületünk, hiszen fiatalok voltunk. És hogy mondja, volt egy nagyon nagy vákum, ezt nyilván nem kell magyarázni. körültük az egész ország, az egész kultúra egy nagy vákumba, és egy elég nyomott vákumban, elég nyomott hangulatba élt. Nekünk ez, ha szabad mondani, egy, egy, kis, egy kis elkerített, talán így is mondhatnám, hogy sziget volt, ahol, ahol igenis élhettünk és szabadon beszéltünk, meg egyébként szabadon is beszéltünk, mert, mert a kutya nem figyelt rák, egészen odáig még botrányban nem fulladt egy év a dolog, de majd esetleg erre egy picit később. Milyen később? Most nyugodtan mondja, miért fulladt botrány? Azért volt botrányban, mert ö, olyan sikerünk volt egyébként, a nem két különképpen szervezni a, a művészeket, hiszen helyben volt minden művés, tehát szerveztük például filmbemutatókat, frissen elkészült filmekről, kiállításokról, vitákat csináltuk. Most a, a, a, egyik ilyen nagy húzásunk, a szabad így magam kifejezni, az volt, hogy Kassák Lajosnak, aki elég mogorván élt abban a világban is, ő nem szerette azt a világot se, Kassáknak csináltunk egy grafikai kiállítást, ami nagy, nagyon nagy szenzáció lett, a megnyitóra emlékszem rá, a megnyitóra nem fér be a közösség, az utcán álltak hosszú sorba, na most. Itt már azért kezdett a dolog, nem, nem hogy veszélyes lenni, hanem valannak, volt annak is egy hátulütője, hogy kezdtünk híresek lenni. Na most nagyon a kasság se szerette az akkori társaságot, az a társaság sem nagyon szerette a kasságot, tehát kezdtek odafigyelni ránk, ami nem volt feltétlenül jó, és nem volt feltétlenül hasznos, de még hat folytassam a működésünket. Persze. Tehát esteket tartottunk, na most a másik nagy ötletünk volt, mégpedig az, az mindegyik ötletre büszke vagyok, ha honnan csak részről is voltak, hogy elhatároztuk, hogy úgynevezett brigádokat alakítunk, tehát hány művészet, művész volt, akkor minden művészet ágból egyet, tehát egy operérnek ezt, egy költőt, egy írót, egy képző egy négy-öt fős aranyját, egy autóból beszéltünk, és országjárásra indultunk. Nagyon nagy sikerünk volt, ez, ez két oldalú volt, a fiatal művészek is nagyon élvezték, én magam is többször elmentem. Hát ez a klasszikus a közöntégük... munkás találkozó. Klasszikus munkásművész, író, olvasó, találkozó. Na most a munkásművész, azt egy, egy mondattal később hadd mondja például vidékre jártunk. Most a munkásművész találkozó valamelyik képzővésznek az ötlete volt, vagy húzódtunk is tőle, de kiderült, hogy nagyszerű volt. Elhatározta, hogy az egyik gyárban, hogy a nagykönyv nagy szerint megvan írva, hogy a művészetet ki a munkások kezé, az egyik gyárnak az étkezőjébe, ebédlőjébe megegyeztek, hogy kiállítást rendezünk a, a festőknek. Meg, lelkesen megcsináltuk, és egy picit szorongva vártuk, hogy mi lesz az eredmény, kinevetnek ki bennünket, nem nevetnek ki bennünket, óriási siker lett. Ebt, ettől egyébként, hogy mondjam, a hivatalos hatalom is, hát nem az úgy, hogy meg, meghatódtak, mert elég fafejének voltak, de mondom, kezdtek odafigyelni rá, ennek a, hogy végre elmondjam a gondolatot, ami miatt én ugye el kellett, hogy jöjjek, Aha. ennek következményeképpen elhatározták kölcsönösen egyébként, tehát mi is, valaki felvetette, hogy hívjunk meg olyan embereket, akikkel ellen beszélget, de esetleg megvitatkozni is. Valóban eljöttek elég érdekes emberek is, tehát volt, aki vezető volt, volt, aki csak más területen volt népszerű vagy rokotszerbes, most itt következett a kisiklás, abban az értelemben, hogy erről nem tehetünk, hogy jelentkeztek olyan sötétfejű elftársak, akik igen magas pozícióban, akik elhatároztak, hogy részt vesznek ebbe a, ebbe a popafürdőbe, ebben a népszerűségi sorozatban, és nem, nem tudtunk nem mondani, hogy természetesen eljött az ilyen fafejű elftárs is, és, és hát nem vitának neveztük, mert az, az, az, az hogy menjem, azt a szót nem nagyon lehetett akkor használni, hanem beszélgetésnek. A beszélgetés úgy indult, ha szabad elmesélni, hogy akkoriban volt az Amnesia, amikor kezdték kiengedni az írókat, tehát Déri Tibor Zár Zoltán. 1963. Ez, ez inkább 62, 62 volt még azért, tehát engem 62 végén rúgta ki, tehát még akkor én ott igazgató voltam, és ez a beszélgetés még beleesett. Tehát kezdődtek a amnesziás rendeltek. Az egyik fiatal zeneszerző beszélgetés felkiáltással, megkérdezte az eltársat, hogy rendben van, nagyon helyes, hogy kiengedik az írókat, de mi lesz azzal sok fiatallal, főleg egyetemistával, akikről szó se esik, akik ott segyvennek és ott raboskodnak továbbra is a bördönbe pillanatot kitőlt a botrány, az eltárs kivonult, és még aznap éjszaka a följelentett minket azzal, hogy mi petőfükköt csináltuk. Na most, az e -e -e akartam kirkadni, hogy ez a nagy népszerűség sajnos ilyen csúnya csődöt jelentett. Én fogtam a motyómat, és kipakoltam a... Hát egy szoba, irodának id volt kirevezni, kipakolt én már tudtam, hogy másnap reggel nem leszek igazgató. Úgy is történt. Kár. Kár volt érte, nagyon jó volt a két dolgot, vagy három dolgot, hadd mondják, az egyik az, hogy, hogy a kortársak összeismerkedtek személyesen, ez egy Igen, nagyon jó dolgot. Tehát mi ismertük egymást, eljártuk egymást műtermébe, eljártuk az emeszerzők bemutatójára, eljártunk a irok színpadi bemutatójára, és itt tovább és ez egy nagyon nagy dolog. Ez máig ebből élek én egyébként, máig az összes barátom, aki még nem halt meg, ugye? Együtt emlékezünk meg, gondolunk erre a szép időre vissza. A másik pedig mégiscsak a bizony dolgokat kipróbáltuk, és ez, ez nagyon jó dolog a, a fiataloknak, ez, ez jó lenne most is, tehát, tehát a vagy a, a hályokkobács szakmerőségével, de ez kipróbáltuk. Tehát ilyen volt az, a, a gyárba elvittük a, képz, a festőket, ugye? Ilyen volt, amikor íróolvosó találkozókra vidékre falukba elmentünk, és nem csak az írók, hanem operénekesek is és így talán. Azért hát kérdezzel meg, hogy, hogy a hatalom ellenőrzés az hogy jelent meg? Tehát valaki rászólt önre, hogy, hogy milyen program készítsen, vagy el kellett küldeni a programot a minisztériumnak, a Kizbizottságnak, és akkor jött valamelyik illetékes, vagy pedig megjelentek a 3x3-os, akkor nyilván nem annak hívták őket, és látták, hogy itt van a titkos rendőrség a, a klubban. Az a nagy helyzet, és ebben talán szerencsék is volt, az a nagy helyzet, hogy a kutya nem ellenőrizte, hogy mit tervezünk, saját magunk nyomtattunk, talán még elejénte kézzel is rajzoltunk, mert festettünk, meghívókat egy pár embert a saját barátaink részére. kutya nem kérdezte számon, hogy milyen terveink vannak, mikor már ugye kezdett a dolog Budapest hírű, vagy országhírű, a kassák kiállt de ők akkor se szóltak, sőt, tehát egyszerűen ezzel, ezzel nem foglalkoztak. Ezt, ezt nyugodt szívvel mondhatom. Mi ők egyébként szerintem úgy, úgy képzelték el, hogy ott jó, ott elszórakoznak a fiatalok, eddig még nem volt semmi baj de hát -e, ugye, miután kitölt ez az ez a ostoba, ostoba helyzet, az a illetve értelsés, tehát nem volt, nem volt ellenőrzésünk. Na most az, hogy kik jártak be, három per 3 meg ilyesmi, valószínű, de hadd mondjam, ha ezzel az hozzá, azzal együtt, hogy én, ilyen lelkesen beszélek erről a klubról. Igen, igen, de azzal együtt mi azért nagyon pici pont voltunk. Itt nagyobb, itt nagyobb hogy mert öregebb művészek se nagyon tudtak labdába rugni ebbe, ebbe az időbe. Mi nagyon pici pontok voltunk, ez ebben az esetben nagy előnt jelentett. Nagyon szépen köszönöm Csukás Istvánnak, hogy, hogy elmesélte mindezt. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettem. Viszont hallásra. Jó Viszont egészséget. Hallásra. Köszönöm. Viszont... 24 07 illetve 24 Csukás István írót hallották, aki a Fiatal Művészek Klubjának volt az egyik igazgatója, és két témája van a mai annónak, az egyik a hazai fésűsvonás, a Terliszter nevű anyag, illetve a Fiatal Művészek Klubja hívjanak bennünket halló. Szia, én vagyok! Szevasz, te vagy! Szia, Meggi vagyok, Nutrink Magdónak! Szervusz, Meggi! Ott a bossról. Igen, kézzel, de nekem nagyon mulatságos, vagy nem tudom, szomagok történetet. Összesen, diattalkoromban kétszer sikerült bejutnom ide, mert én pécsi főiskolás voltam, és ugye nem voltam bennemben a branchban, csak ándal jártam teste kiállításra. És akkor mentem oda, mindig zárva volt. Ki volt írva csőtörés? ki volt írva, hogy nincs villany, még tudom én, mi tokok, ok, kutyavgumi, akkor kétszer bejutottam, egyszer úgy, hogy a Loizs Viktorba voltam szerelmes, a falam volt Keltás, azt meghívott. Loizs Viktor, a uh, uh, uh, hangszobrász? Igen, igen, igen. Aztán szépen, akkor ugye el tudtam, és aznap be tudtam menni. Aha. Akkor Eszer, a is István nevezetű, szintén Pécsaját, kérdőművész lett, fotós, grafikus. nagyon jó gyerek volt, és felvele találkoztam, már itt láttam 81-től és műcsorokban találkozik, hogy mit te itt? Valahatlan, amit te. És akkor mondta, hogy lesz egy, egy koncert, mikor ne várja kis, most az előtt tudtam, van olyan, hogy Sonny nevezető, ö, ö, ilyen, hogy is a rock, rock zenész? Mi? Nem értettem hogy a az nevét. Johnny Rollins, Sonny Rollins. Nem, ja, nem, az Harry Rollins lehetett. Henry Rollins volt, Henry Rollins felépett a Ganzmávag Mavag házban volt egy koncertje, és utána volt egy költői este, egy előadó este Henry Rollinsnek, talán 1980-ban valahányban. Képzeld el, ott voltam, mert ugye angol tanár vagyok, és nagyon lelkesen mentem, hogy majd akkor ez megad. az. Egy ilyen kivart csávó a rollins igen. És akkor most tudod, volt nemrég ez a kiállítás, már nem tudom, hogy hol talán a Ludwigban a fiatal művészekről, meg már előtte a Tonta klubrágyon, mert ugye Ándan az megy, azon hallottam, hogy ugye mert nem tudottam egyiket ebbe a, a kiállítóterembe. Hát mert azért, mert ugye hogy letiltották azonnal ezeket a kiállításokat, úgyhogy leginkább a megnyitó közönsége látta őket állítólag. Hát ez a ugye klasszikus la... Galánta György által szervezett Magyarország Tiéd Lehet nevű kiállítással fordult elő, hogy, hogy valóban csak a megnyitó napján volt uh -huh. nyilvános, és aztán másnap hirtelen csőtörés lett a, a fiatal művészek klubjában. Csőtörés, csőtörés, de nem ebből együtt. De én voltam legalább, ezen kívül háromszor nézszer, amikor mindig vagy csőtörés volt, vagy villany, nem volt. Úgyhogy biztos, hogy volt több is, mert hogyha én például háromszor eljutottam úgy, hogy egyáltalán nem volt semmi. Tehát a gutta mindig ütögetett, ugye, hogy én ilyen kis művészetrajongó vagyok, meg én is festettem, rajzoltam kiskorom, Értem, hogy én oda nem tudtam soha bemenni, mindig ugye jöreszem, mint aki ki van taszítva, mert ugye kis fie vidéki, kislány. Na jól nem tudtam mondani, okay. eléggé szomorú, nem? Hát, és, hát az, még, az még hozzátartozik, hogy ugye arról beszélt Csukás István, hogy, hogy hogy hozták létre ezt a klubot, de ez valóban... Hangosabban? úgy. Én hangosabban? Abból baj lesz. Igen, most már elment a 12-es, igen? Hogy? Jó, inkább várjuk meg, míg a 12-es, nincs is 12-es. Jó, szinten, figyelj, már nincsen. Még, és még, még, mit akartam még mondani? Ja, azt hogy a akartam, eg. Féle, arról, arról már beszéltél szerintem, a templomkiállításokról, azok is mindig be voltak zárva, de pont egyszer voltam, véletlenül a róda odaértem. De egyébként meg különben meg zárva voltak. A, a, a, volt az a piros a, vagy a vörös, meg a kék hápolna, azt hiszem balaton Bogláron, Bogláron. Igen, Úgy, igen. Úgyhogy azokat láttam, és kérde, hallottam egy falusit, hogy azért zártak be, mert hogy ott a táncoltak. És ez igaz ér, is volt, tehát, és... a ki, igen, tehát a King Kong előadás, eh, amin azt hiszem, még Nádori Péter barátom is részt vett gyerekként, és, eh, és azt valóban a galántaiék eh, szervezték. Abban talán valami kis mesztelenkedés ott, ott volt, és Szabó László írt egy nagy cikket erről, Happening a kript igen? Kriptában címmel, 1900 igen? 80-valahányban. Na jó, szevasz megint. Várjál, és még azt is Igen. mondták, azt is mondták, hogy ördögűzés is volt. Hát az alap. Ördögűzés nélkül nem lehet ilyen művészet. Köszi. köszi szépen. Szia, köszi a műsor. Köszi. Csar, csar. 24 07 96 3, 24 ez itt a Klubrádióban benne az Annó, Pankston, Ted Miklóssal. Ma két helyszínnek járunk utána, illetve egy anyagnak, a Terlisternek, valaki magyarázza már el nekem, mondjuk a, a Rákóczi út textilkereskedésből az a kedves néni, hogy, hogy mi is volt a, a terliszter, illetve olyan hallgatókat keresek, akik mondjuk a hazai fésűsvonó és szövőgyárban dolgoztak, hívnak bennünket, és egészen négyig folytatjuk az Annót, és a Fiatal művészek klubjáról is fogunk folyamatosan beszélni. A zenekar mindig irányítja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 Két telefonszámunk van és két témánk a mai délutánra. Az egyik a hazai fésűsfonó és szövőgyár, illető a klubmozi, ami a fésűsfonónak a művési házában működött. A másik pedig a fiatal művészek klubja Népkösszesság egykori Andrási útja. Andrási út 112 szám alatt, amiről az egyik alapító és később igazgató, vagy klubvezető Csukás István beszélt nekünk itt az elmúlt fél órában. Önök pedig hívjanak bennünket a két számon, a 24 vagy a 24 Jó ennapot kívánok! Haló! Jó napot! Tessék beszélni! Haló! Haló Budapest! Kedves hallgató! Halló? Ön van adásban. Igen, igen, igen, csak Jó. nem ja, értettem ja, ja, ja. Meg a, a válaszát. Tehát édesapám volt ennek az ja, nem a... Nem hallottam még tenni. a kérdést. Ön kérdezett? Azt nem hallottam. Nem, nem kérdeztem. Én elkezdtem mondani, hogy én a hazai fésősfono témához szeretnék. Ja, nem hallottam. Hozzá. Jó napot kívánok. Hallgatom az a fésüfony szövőgyár, mert hogy ez volt a második számú témájuk, és Igen. az édesapám ennek volt a főmérnöke, és én magam is diákként sok hónapot dolgoztam ebben a gyárban. tehát Ilyen másodlagos információim vannak a szöveteknek a minőségéről, mint a terliszter. Nekem az volt a lényeg, apám otthon időnként kísérletezett különböző főzésekkel és gyufákkal, hogy melyik szövet, mit, hogy reagált, otthon folytatta ezeket a kísérleteket. A újdonság az volt ezekben, hogy egy keverték elsősorban poliesterrel, mert az a műanyag volt a legnemesebb a műanyagok közül, és nem akril, ilyen 45-55 százalék alányban, és ettől aztán a gyapjó az nem gyűrődött annyira, amennyire kellett volna. Tehát ez, erről szól tulajdonképpen dolgoztam fonodába, és szövödébe, és mindenhol, de az én saját történetem az inkább az, hogy ennek a gyárnak a sok barátság szövődött ott a, a gyárban, művezetővel összevarátkoztam, és később megbeszéltük, hogy minden egyes országos vetélkedőre bejelentkezünk a gyárnak a csapataként, és így aztán a rádióba eljutottunk, egy külpolitikai vetélkedődöntőjéig második helyezettek lettünk, a tévébe megnyertük a közeli, város, közeli emberek, távoli városok című vetélkedőt, és ez sok-sok vásárlási utalványjal járt, és nagyon jó kis móka volt. A hazai Fésűsvonal és Szövőgyárnak a hírnevét így örökké tettük. Elég, ugye ezt a gyárat 1922-ben alapították a leírások szerint, és aztán yeah. ugye a, a, a 1945 után államosították, talán 90-ig 90 működött. Egyébként a Terlister pont egy ilyen, azt mondják, hogy nemzetközi siker volt, mert az is ilyen 45-55 százalékban gyapjút, illetve műanyagot tartalmazott, és amikor én kerestem a, a, a, a brigi keresettek anyagokat, akkor megtalált egy, egy akkori újságot, amikor, amiben arról számol be az újságíró, hogy a hazai fésűs fonú sztárparádéja elsőként mindig Pécsen kapható a Lerri, a Paduc, a Lanaid, az Ivett, puha, könnyű, nem gyűrődik, és formatartó ezt írták ezekről az anyagokról. Igen, a... különböző minőségekben gyártották, hát volt a tömegtermelés, amit elsősorban orosz szövőgépekkel állítottak elő, azzal nem lehetett nagyon sokat variálni, hadseregnek például így szállítottak anyagokat, és volt nyugati piacra való termelés is, ott a magyar gyárak közül még a Győri Rihárc volt a konkurencia, ami hasonlóan színvonalas, igazi angol gyapjúzások, szövethez hasonló szöveteket tudott előállítani. Milyen volt az élet és hangulat ebben a gyárban? Sokan dolgoztak ott, több műszakban, több és több műszakban. A Tényleg? központi gyár volt a Soroksári úton. Igen. És aztán az évtizedek során, hát én 56-tól, amikor még éppen, hogy megszülettem, a 80-as évek végéig közepéig, amíg apám nyugdíjban nem ment, addig tudtam ezt követni, és hol trösztösödött, hol szétvált, hol önálló lett, hol beolvasztották valami nagyobb, a, a kistarcsai fonodát például alárendelték De volt úgy, hogy a, az országban 5-6 helyen fonodák dolgoztak a fésős annak a keze alá. Én dolgozom a festődébe, a, a szövőlányokhoz vittem a fonalakat, hogy melyik gépnél melyeket kell használni, és a nyugati exportra menő szöveteket pedig általában svájci szövőgépekkel csinálták, aztól, mert édesapám oda járt ki, textilgépés mérnek volt, és oda járt ki tapasztalat cserére, hogy milyen gépeket érdemes milyen szövetekhez beszerezni. És időnként az édesapja hazahozott eh, szöv... Aztán, kísérleti szövőgépek? Tárra, mert hát nem olyan hatalmas fazékba gyapjú pulóvereket hát forraltott hosszú időken keresztül az természetesen nem ezesedik és azonnal összemegy, de hát ez a kísérlet és a játék része volt, és anyámat nem győzte nyugtatgatni, hogy hát ez csak egy játék. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélt, és különösen izgat az a történet, amikor a brigádok beneveztek és külpolitikai életet tévésvetődődik. Ezek olyan sok... Fordulós, tehát, hogy gyári, kerületi és így tovább. Legalább hét forduló volt, én mikor az egyetemen diplomáztam, akkor emiatt hamarabb haza kellett jönni egy külföldi szakmai gyakorlatról, hogy a is részt vegyek. Nagyon jó volt, mert minden forduló után osztottak valami vásárlási utalvány. Téli kabátot vettem például belőle, azt nagyon jól emlékszem a kávintéri áruházba. Nagyon szépen, köszönöm hogy elmesélte ezt. Köszönöm. Viszont, viszont hallása. Hallása. 2407953 953 a 2406-953, a Hazai Fésűsfonógyár és Szövőgyár a mai téma, illetve a Fiatal Művészek Klubja. Halló? Halló, jó napot kívánok, én Szóly, és számozok. Üdvözlöm, Punks, no Miklós. Régen már tegeződtük, ugye melyet most is. Akkor mindenféleképpen tegeződjünk, halló? Hello, szia. Következő, itt kell az előző úri emberhez. Szerintem az ő édesapja az az ember, akiről én beszélni szeretnék. Na. Én hungarotex Texas voltam, tehát külkereskedő, és a hazai fécsűsvonó is hozzám tartozott, mint USA és Kanada ilyen kiszállító cég. Most, amit az új emberi végén elmondott, hogy az ilyen magas minőség dolgokat különöges gépeken csinálták. Svájci gépeken, ha jól értettem a szabát. Svájci, Sváj, Sváj, pontosan. Svájci gépeken, és külön odafigyeléssel. Változott alapanyagból, tehát tényleg, ahogy kellett minden, a tárgyalásoknál pedig ilyen nagyon-nagyon-nagyon vagy -nagyon -nagyon respektja volt a Amerikai Vevőnek. Ilyen design, olyan design, egyebek, minden, a fonalszíneket, a fonalfinomságot megbeszéltük. Tehát, hogy mondjam, tényleg olyan szintig ment az egész, hogy már teljes mértékben ilyen hülyeségnek tűnt. Aha, minden, így most, ha minden... a szocialista ipar termékeit nézzük, akkor azért meglehetősen fantasztikus, hogy, hogy hogy magyar termékek mondjuk az amerikai piacra vagy a nyugat-európai piacra be tudtak törni. Ez, igen. Hát ilyen 48-52-es honalból csinálták, csak ahol tiszta ausztráli apjúból, meg mondva, a így álnyalatokat is olyan fantasztikusan nagyon kellett nézni. Most egyszer jött egy nagy üzlet, Aha. hogy egy amerikai vevő, aki szállodai faltapítákat csinált. Szövettapéta. tapéta. Most Tapétát, Most az a lényeg az volt, hogy Amerikában akkor csak úgymond, úgymond lánymentesített anyagból lehetett ilyen faltapétát csinálni. és a gyapjú az nem ég. Ég Értem. És lehetett csinálni ilyen újrahasznosított meg ócska gyapjúból ilyen faltapétákat. Ami anyag volt, tehát nem kell nagyon magas minőségű gyapjút ilyestük megvenni hozzá. És tűzvédelemre a, is jó volt valamennyire. Ez nem tűzvédelem, ez nem gyulladt meg. Ja. Tehát te nem égett, csak parázott. És idejött egy amerikai úriember, hazai vésősorban egy hónapig körbe rajongták, körbe kármi, akármi minden, összes kártológét, mindent megnézett. Legyártatta az alapminőséget, megvárdott Magyarországon. Kife olyat, hogy veszel csizma, farmernadrág, fehér zakó és tetszógalap. Ezzel indult a pasas. Jó, megvolt a minőség, tehát megvárta, még megcsinálták, tettet nekik. Utána mondtak, hogy ajánlom, hogy egy hogy miből rendeljen. Kapott egy színskálát. Megnézte, ez az, igen jó, elment haza Amerikába, és elküldte egy hétvúval rendelést. Ugras, hogy megjött, telekszem, hál' Istennek, nem e-mail, meg ilyesmi, és elküldtem a gyárba. Visszakérdeztek, hogy ezt kérjük-e? Tudom, igen, ezt kérjük, de visszakérdeztem. Visszakérdeztem, ezt kérjük. Következő történt, rőle fogja a a Pasasnak négy szem közt a legújabb sziskálájukat. A még nem volt beírva a széges könyvbe. Pasas ebből rendelt. Igen. Ebből kifolyólag szín, ég égszínkék, meg ilyen faltapítákat küldtünk ki 12 ezer járt mértékben USA-ba. És akkor megérkeztek, azt mondja, hogy hát ő nem ezt rendelte. Tudjuk ő megjelened a legújabb szinskálából, a régiben gyártották le. Ja, értem, értem, értem, értem. És tehát... a számok voltak az újban, mint a régiben. És akkor mi lett ennek a vége? Hát ennek a vége az lett, hogy a Hungarotexet elkezdték szívottni egy dolog, de egyben le volt dokumentálva, hogy visszakérdeztük, visszakérdeztük, visszakérdeztük, visszakérdeztük, hát leírták. És egyáltalán ö, utána újra gyártott a hazai fésűs fonal. Nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem Tehát nem, a 12 ezer yard ment a szemétbe, és a nagy üzlet a kedves, meg a kedves is hogy bocs, tévedtem, hogy önökkel akartam üzletbe kötni. Így jártunk. Nagyon szépen, köszönöm, hogy elmesélte. Így jártunk. De ez egy érdekes sztori volt, és, és érnek megtörtént. Köszönöm szépen, szépen viszont a, Az főmérdék volt, aki az ember, ö, előtt ember, előtt ember Az fél. édesapja lehetett, igen. Igen. Köszi. Okay, Hello. Köszi a... 24 07 93, illetve 24 0693, a hazai fésüsvonás és a fika. Haló? Haló? Jó napot! Jó napot, én a Márta István vagyok. Szervusz István, üdvözöllek. Szervusz, keresztül, nagyon izgalmas a párosítás, a fésűs és a Fiatal Művészek Klubja. Való igaz. Én a 80-as évek elején több évig voltam az enei szekció vezetője a Fiatal Művészek Klubjában, úgyhogy erről órákat tudnék mesélni, de miután kevés az idő. És nem tudom, hogy ez előzetesben mennyi, mennyi hangzott el, de tényleg egy olyan fantasztikus hely volt a Fiatal Művészek klubja, ellenőrzött hely, ahol, ami egy emblematikus pontja volt Budapest művészeti vagy kortás művészeti részének. Hogy lehetett valaki tagja az Fiatal Művészek klubjának? Úgy lett hogy én zenakadémiára jártam a zeneszerző szakra, tehát ez már egy olyan belépő volt, amitől én szinte automatikusan kaphattam tagsági igazolvent, és hát kellettek ajánlók is. És nyilván az én generációnk, az egy a későbbi generáció, vagy előbbi generációban nagyon sok művész barátom volt, tehát ilyetén módon a felvételivel, a felvételivel nem volt problémám. Akkor még Sántáron volt az igazgató? ilyen az áron volt az igazgató. Nézd, azt tudtuk, hogy gyakorlatilag minden második vagy harmadik ember valamilyen módon beépített ember, tehát megfigyelt bennünket. Az sok. De, de, de valahogy, valahogy ez úgy nem tudatosult bennünk, nyilván voltak csőtörések, ahogy az, az előzőekben elhangzott, voltak durva betiltások is, tehát ezt a pontot nagyon jól tudta ellenőrizni a, a, az állami szervek, és, és egy ilyen szelepként is tudott működni, ugye Balázs Béla stúdiós fantasztikus filmbemutatóktól az Zuzőéken, Bodékon keresztül, a Vahornékon át. Tehát tényleg egy olyan pontja volt Budapestnek, hogy mindenki tudta, amit a másik is tud, ennek ellenére működni tudtunk. Ez egy nagyon nagy dolog volt. És egyébként, az, az még egyébként ideig nem hangzott két... el, István, tehát az, az, még, az még nem hangzott el, hogy, hogy a 80-as évekről, illetve 70 es 60-as évekről beszélünk, amikor nem nagyon voltak más szórakozóhelyek, meg egyáltalán találkozóhelyek. Tehát este 8-kor, 9-kor, 10-kor bezártak a a kocsmák, és akkor az ember mehetett haza, vagy bóklázhatott galériát felhajtva az utcákon órákon hát, keresztül? Vagy, vagy netán maximum a közgázklubra mehetett el, mm -hmm. vagy a jattéra, vagy az egyetemi színpad. Nagyon kevés volt a találkozó hely, de a fiatalművészek klubja maga éjjel nyitva a egyedülálló hely volt. Ez tény és való. A zenei szakosztályvezetőként mi volt a dolgod? A zené szekció, szekció volt filmes szekció, volt színázi szekció, egyszerűen programokat szerveztem, összehoztam embereket, néztük egymás programjait, és megpróbáltunk együtt is dolgozni, tehát ilyen interaktívációkat is csinálni, nemben a zene, a képzőművészet, vagy akár a film együtt is van. De ezek nagyjából spontánul alakultak. Én behoztam a kört, tehát az zenekadémián én szerveztem egy ügyzet az zeneszerzőkört, ezek fiatal zeneszerzők voltak, itt volt egy pár koncertünk, csatamással koncerteztünk. De de hát főleg éltünk, tehát főleg ugye az esti, ahogy mondtad is, az étterem, a kocsma, az nagyon-nagyon jó találkozó hely volt. Most, nem én, emlékszel arra, én... hogy, hogy melyik francia színészre hasonlított a pincér? Ne, ah. Nem emlékszem, mert nem nagyon rossz a memóriám, tehát azt már nem Aha. tudom. De hát azt tudom, hogy szűk, szűk volt lent a hely, és alig fértünk el a bizonyos eseményeknél. Egyébként még visszatérve erre a, a, a, a központi ellenőrzésre, én kikértem néhány évvel ezelőtt a 3x3-asból az adat, tehát kikértem az anyagaimat, és képzel el, nem hittem el, e, egy olyan fiatal, kö, fiatal költő jelentett rólam, akinek a, ráadásul a versenyt megzenésítettem, és ott adtuk elő a fiatal művészek klubját. Az elég rosszul hangzik. Mert... Azt hittem, hogy lefordulok a székről, egyébként máig is él, soha nem szóltam neki, nem is fogom szóvá tenni soha, viszont nagyon jó korrajzot és nagyon jó emlékeztetőket írt annak idejéről, nem csak egyébként a Fiatal Művészek klubjáról, én elég gyakran voltam az még színpadon is, és minden szépen dokumentált és leírt. Algon László matematikus volt az egyik, aki például a Galántainak a Magyarország tiéd lehet című kiállításáról, mm -hmm. Nagyon uh -huh. hosszú és nagyon precíz, pontos, gyakorlatilag ilyen... Uh, uh, dokumentum. Igen, igen, ú, úgy, úgy írta. Köszönöm szépen István, hogy elmesélted ezt. Még egy, egy nagyon gyors gondolat, a Vavorna beszélgettünk szintén néhány évvel ezelőtt, és azt ajánlott, hogy gondolkodtunk, hogy összeállunk és valami valamit csinálunk, hogy hozzuk létre a fiatal művészek nyugdíjas klubját. Az jó hangzik. Hát ez mint egy záró gondolat, nem valósítottuk meg, de azért ez nem volt egy rossz ötlet a Vavontól. Köszönöm. Ciao István. Szervus. 2407-953, illetve 2406 vonás és fiatal művészek az annóban. ban jó napot! Jó napot! Üdvözlöm! Ö, ha én vagyok adásban, Önöm! vagyok. vagyok, inni szeretném üdvözölni az előttem szóló Márta Istvánt, aki igen jó barátom, és aki, aki többé-kevésbé a Fiatal Művészek klubjába ismertem meg, sok-sok egyéb kiválósággal együtt. Ö, Érdekes dolog volt a fiatal művészek klubjában, hogy, mint ahogy Csukás is, vagy Csukás is mondta az elején, hogy többségük képzőművész, szobrász és festő volt, a, méghozzá többé kevésbe befutott emberek. Annak idején a... Magyar képzőművészetet az állam úgy segítette, hogy minden beruházásnak egy bizonyos százalékát képzőművészeti alkotással kellett fordítani. Innét a. Hogy a a három tész közül a támogatottak, igen-igen jól kerestek, a tűrtek még-még csak megéltek, a tiltottak hát elég kevés. Ellenben a Fiatal Művészek Klubjának egyik igen illusztrűs tagja volt Kis István Szobrász művész. Akit onnan ismerünk, hogy a dózsa györtére még mindig állnak a szobra, ide például a felszabadulás emléknél sok egyéb szobra, az most már a, a szoborparkban van. Ez a kis István annak idején a központi bizottságnak a tagja volt, ezért, és hogy mondjam, egy... egy igen elnéző, igen türelmes, igen barátságos ember volt, aki azért próbálta segíteni a tiltotakat is. Méghozzá a következővel, hogyha valaki nagyon-nagyon panaszkodott, hogy, hogy hogy mondjam, anyami gondjai vannak, oda irányította őket a képzőművészeti alaphoz, és a show galériához. Tudnilik a, hogy mondjam, az underground képzőművészet Magyarországon ugyan nem nagyon talált talajra, de... Hát nem tudott talajra találni, hiszen nem lehetett róla hallani, tehát nem volt internet. Hát elég lehetett hallani, de hát a képzőmészeti alap a Csogalérián keresztül külföldre tudta értékesíteni, és így, hogy mondja, megélhetésű forrás tudott adni mindazoknak a, a fiatal művészeknek, Aha. akik, hogy mondjam, nem a szocialista realizmus talaján álltak még egy nagyon érdekes dolgot szeretnék mondani. Hartatom. Ö... Majdnem szemben volt a Újságíró szövetség a Bajza utca sarkán. És egy idő után igen-igen sok újságíró, filmes is, hogy mondjam, jobban szeretett a Fiatal Művészek klubjába kötetlenül beszélgetni, hát bár, ahogy a Márta Pisla mondta, néha ellenőrzött. Hát az István azt mondta, hogy folyamatos ellenőrzéssel, tehát hát hogy? Hát, ö, minden második, harmadik ember. Hogy mondjam, ennek nem igen volt látszatja. Többé-kevésbé mindenki a saját tiszta véleményet tudta elmondani. Például arra emlékszem, hogy csurka, amikor éppen egy picit fölöntött a garatra, akkor olyan keményen zsidózott, hogy elmondhatatlan, és meghallgatták, és legyintettek rá. Ezzel együtt csurka, aki egy hihetetlen nagy név volt az akarirodalmi irodalmi életben, Szintén egy illusztrist tagja, és elfogadott, hogy mondjam, antizemita ellenére teljesen elfogadott valaki volt a klubban. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. És csak azért szakítom félbe, mert Bolgár György következik. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon örülök, hogy... Örülök, hogy hallottam. Heltem Bolgár György előtt is egy műsorba kerültem vele. Visz, viszont hallásra. Ezúttal nőzvözlöm. Át, átadom neki mindenféleképp. Bolgár György hangja egy kicsit más lesz, mint tegnapod. Egy kicsit be van rekedve Gyuri, de hamarosan beköszönés és várja Önöket délután négytől hatig. Holnap délután ugyanebben a sávban a popfilter jelentkezik. Még nem tudom a programját. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt. Köszönöm szépen, Balcsi a segítséget, illetve a Kristának. A Fiatal Művészek Klubjáról és a hazai Fésűs Fonásról, illetve a Terliszter nevű anyagról beszéltünk a mai annóban. Egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja. Pankstendet Miklós hallották a viszont hallásra. a és te túl vagy már a vacsorá, így válik hát a tácsi eszközé az sétáló sétál a párok, egyik kikelesztél, az afrikai érződnek el a hasad, de nem vigyázol hogy se elmét felé hasad. ez már dupla pseudo, ez már tripla csavad. nyár, a tavasz, azóta csak fekszel és legyezgeted magad, szép zsír, szép hús, de ha élni támad kedve, hasonlítani kell kedv rád, az asztal tölé emelkedve Rock'n'Roll boy Westpalkán Egyedül van és röhög a falkán. Hírte az utcákat és fogalmaz át a térképet A mérhetetlen túlzásokban ne tart semmi mértéket Az a két és fél szoba ha, ha, ha, ha, ha, halhatatlan, úgy sem tesz be Ha hiszel a feltámadásban Legalább... Mert ez a kis éppen olyan jó és éppen azt teszi, amit kell Annó no, Budapest, az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós.